Inna alhamdulillah, na ahmaduhu wa nasta'inuhu, nasta'firu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Min yahdi illahu falamudilalah, wa min yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu. Ama ba'd, majduh min layna allahu subhanahu ta'ala, un tema nakadirit, sudhu flasim burdisat shashdiya, së lidh jam si plotësim për temat e kaluara. Për këto çështjeve është fjala që është përmendur më parë ta anë nga selefët që thon një prej bazave të besimit është të besosh në kaderin e mirë edhe të keq, edhe në kaderin e ëmbël edhe të hidhur. Dhe normalisht kjo fjala domosdoshmë është një transmetuar prej selefëve tanë dhe kjo është prej bazave të besimit që njëri duhet të besojë në kaderin e mirë dhe të keq. Qfa që dhe imi kam pas se lefë të talë me fjallën Ka deri keq Ne kemi fol në mësimin e kaluar Nëse e mani mund Përsebër këtë keqes Dhe kemi të rëguar që e keqa Nuk i takonë Allah subhanu wa ta ta'ala Edhe asë nuk i dedikohet të ti Sëpse shdëgjë që ka vepruar Allah i madhëruar Dhe shdëgjë që ka kryuar e i është mirë është dretësi Ose mirësi për ti subhanu wa ta ta'ala Në dërse e keqa ekziston të krijesat e tij. Edhe këtë gjë kemi shpjeguar para në shkurtimisht, po u themi domthonjë që e keqja nuk nuk ekziston tek qenia e Allahut, as tek cilësitë e tij, as tek veprimet e tij. Përkundërzi e keqja ekziston tek rezultatet që janë ndryshe që janë krijesat. Dhe ajo quhet e keqe sepse për ta është e keqe. Kështu që kjo në të vërtetë është e keqe në disa aspekte, por jo në disa aspekte. Prandaj, një e keqe Një gjë që quhet e keqe për disa njerëz, nuk është e keqe për disa të tjerë. Edhe gjithashtu një e keqe ka raste për një ditin person, është një, është e keqe në një aspekt dhe e mirë në një aspekt tjetër. Për shembull ditpara kemi për shembull ligjin e vrasjes. Për shembull në çdo shtet ka disa ligje dhe mos votimi i ligjit çon shkatrimin e jetës. Dhe një për dy lloj të, të, të, të, të ligjeve është kush vret vritet. Ekziston disa shtete dhe në shtetin islam kështu është. Kush vret me dashje, ai vritet nga Islami. Normalisht kjo ligj e vrasja e vrasësit është e keq e për vrasin. Por ajo për të tjerë dhe për shoqërinë, për qytetësi është shumë e mirë, sepse nëse nuk do vritesh e vrasësi, atëherë ai do vritë shumë njerëz të tjerë. Atëhën këto ligje në mos drejtsinë do do përhapi pa drejtësi tek njerëzit. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka vendosoftë lloj ligji i cili në disa persona mund të jetë i keq, por në një përgjithësi është shumë herë i mirë sesa e keqja që përmban ai. Kjo që lloj i keqe ekziston tek vrasësi si, është e keqe për të, ndërsa për Allah subhanahu wa taala kjo quhet drejtësi. E drejtësia nuk është e keqe. Siç e dini të gjithë, drejtësia nuk është e keqe. Gjithashtu tek vet personi, kanë raste ti domun që një person është i smur e i thonë mjekët, nga që ti isë murë du të të presim kamën. Du të presim kamën. Po që se ti nuk e prejtë kamën, atërës mundët du të kalojnë gjithë rupin dhe të vdesësh. Edhe kjo e terë, preferon të pritet kamba edhe të jetoj pa kambë, më mirë se sa të vdesë. Më thënë, kamba për këtë është, është diçka e mirë dhe heqe e sa është e keqe. Por në, në duke parë në aspektin më të gjërë, qi edhe ti nuk qendron do bashkë me këtë këmb, atëherë ai pranon të injhet këmbën. Domthon kjo tregon që e keqja është e keqe relative. Ekziston edhe disa njerëz, nuk ekziston edhe disa tjerë. Edhe ekziston në disa raste, por në disa raste nuk ekziston. Kjo do të thotë që nuk ka të keqe absolute. Përkundër edhe që është dikë, dikë ndaj, e keqe për dikësh është mirë për dikën tjetër. Prandaj ky lloj e keqjeje për Allah subhanetale është drejtësia te krijesat e tij. Edhe në shumë shumë raste është dhe mirësi prej tij. Dhe për këtë arsye nuk është e keqe për Allahun e mëdhëruar, por është e keqe në disa aspekte për disa krijesa. Për këtë arsye kjo duhet kuptuar drejt, fjalës së Levë që thon do të bësojmë kadërën e mirë dhe të keq. Dhe gjithashtu do të themi kemi treguar dom thu ndër tërë nëse mënumë se e keqja është vendosja e gjës jo në vendin e vet. Kjo është e keqja. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur të gjitha gjërat në vendin e vet. Edhe kur ja jep diku një provë dhe ka vendosur në vendin e vet atë me drejtsinë e tij, mbasë ky e meriton. Ose ja ka dhënë Allahu për më shumë se meritimin, ja ka dhënë Allahu sepse ky person duhet të bëhet një njerë i lartë dhe nuk mund ta arrijë një lartësi pa uspërvuruar. Edhe profeti ka uspërvuruar bile ata janë uspërvur më shumë se çdo kusht tjetër. Kështu që Allahu me urdinë e tij ka vendosur këtë llogjërash për të nxjerrë për tyre përfundime shumë mëra. Ë, pjesa tjetër e fjalës selevë thot, gjithashtu të besojnë në kaderin e ëmbël edhe të hidhur. Çfarë ndëllimi ka në numrit fjalës së tyre që kanë thënë ka drejën e mirë dhe të keq të tëmë të hidhur. Normalisht janë të janë të ngjashme. Mirpo ëmbëlësia dhe hidhsia kanë të bëjnë me shkaqet që të çojnë në disa rezultate. Kurse e mirë dhe e keq që ka të bëjë me këto rezultate. Rezultatet janë të mira zot qëjia edhe shkaqet janë të ëmbël ose të hidhura. Për këtë arsye, domethën Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në këtë dynja shkaqet, jo të gjitha janë të ëmbël. Ka përtu e shkajqe në të mbla, ka përtu që në të hithura. Edhe ka vëndosur allo si ligjë në tokë. Që shkajqe të hithura të qëjnë rezultatet të mbla dhe të mira. Ndërsa shkajqe të mbla të qëjnë rezultatet të këqia dhe të hithura. Edhe një loj, një loj hithësie e momentit, në basë të cilës vjen një kënajësie për hershme, është me vlefshme për njëri unë se sa, Në ëmbëlsi e dhe kënaqësia e momentit, mbas së cilës vjen një hidhëtir e pafund. Por këtë rzyson njeriu, vlerëson gjithmonë atë keqën e vogël për të për ta zhvendosur atë në fund fare dhe për të fituar më pas sa i të mirën përherëshme. Dhe për ky është ligji i Allahut Subhanuhu Taleh që ka vendosur në tokë, që të nxjerrin më parë ata cilët e meritojnë të mirën. Dhe kjo është drejtësi edhe mirësi për Allahut mëdhor. Loga krijuar njerzit të sforvoj. Mirë po vetëm se mëmirësi nuk sforvojnë njerzit, por kundërsjetë duhen sforuar me të mirën dhe me të këqia. Una blukum bil hayyu sharr fitna. Allahu në Kur'an ju vënë të sforvojmë juve me të mirën dhe me të këqia. Sepse vetëm an të mirës nuk duket ai që është i devotshëm. Ai që dëshiron të afrohet Allahut, ai që bën durim, ai që mëshëndet Allahut subhanallahu teala, ai që e lë zemrën me Allahun në mëdhruar, nuk dallohet vetëm tek e mira, por kundërsitë dallohet tek sforra të këqia. Kjo është një pikë, për e pikë e që dëshë më të qerojmë në lidhëm i fjallin që ka dhënë se lefët, du të besoj një riu në kaderin e mirë dhe të keqë, edhe të ambël, edhe të hidhur. Pika e dytë është një hadith i profetis sallallahu alai sallam, një hadith për dhështar, në cilin ka thënë profetis sallallahu alai sallam, dhe për këtë dëshë në të fjasin pak, për këtë hadith, dhe thotë, Allah ume i ne u dhe O bike minke, la u hësit thana ena alejke, ente kama ethnejta ala nefsik. Kërsh një hadith madhështor, e kër hadith ka përfshir, ka të rëguar në mënyrë shumë të shkurëtër, ka të rëguar qësën e ka dherë dhe të njësimin dhe Allah s.w.t. dhe që është dhe gjithë të akumë vë të mati. Thotë thudë në hadith, O Allah, unë kërkoj mëbrojtje, o të kërkoj mëbrojtje, me kërnejsin të me faljen tënde prej ndëshkimit tënde, edhe të kërkoj mbrojti me ty prej teje. Nuk i logariz do të lavdërimet që të takojnë ty, ti je si që ke lavdëruar ti vetën tënde. Këlloj haditë është një kënditë më dështorë, dhe si shka thëni blënkajim, këtolloj haditë e si kur ta të regon dhe digusht tjetë e përveç profetit sallësëlem, këtolloj duaje, këtolloj lutje, si kur ta kishtë thënë, Diku është edhe përveç profetit sallallahu selam njeriu që s'njef Allahun e mëdhur, do ta kundërshton direkt do të thoshë kë në vita me Allahut. Prandaj do më thonë do shpjegojmë disa gjëra lidhur me këtë hadith. Çështja e parë është siç e butën rendi në fillim të hadithit thuhet, "O Allah, kërkoj mbrojtje me kənajsinë tënde prezëmirimit tënd dhe me falin tënd prej ndëshkimit tënd." Dhe kənajsia e Allahut është një përcilësi e ti, sikurse dhe falja e tij është përcilësi e ti. Edhe këta hadith profetit sallallahu selam më ka treguar që ai i kërkon mbrojtje Allahut me këtë cilësi. E kjo të rëgon që këto të cësi nuk e në të kryuara, si shë pretendojnë grupët e humbëra. Gjithashtu të rëgon që kjo është e lejuar, sepse këta në cësi të Allahut më dhëruar dhe ti në të vërdet, i ka kërkuar mbrojt e Allahut më në cësi të ti, dhe mënë që vetë më Allahumë, i kërkuar mbrojt e Allahut dhe askuj tjetërt. Sepse grupët e humbëra pretendojnë që në cësi të Allahut jenë kryuara, si shë kanë thë Dhe për këtë arsye nuk e lejoni që ti lutesh Allahu subhanahu wa taala me secilën të ti. Por këta ajete tregojnë një gjë të qartë, çka gjë është e lejuar, siç ka treguar gjithashtu profeti sallallahu alaihi dhe selem në një hadith tjetër, që thotë ya hayyu ya kayyum, fad bi rahmetike astaghith. Bi rahmetike astaghith, kërkoj mbrojtje, do të thotë kërkoj ndihmë me mëshirën tënde. Një kërkoj ndihmë mëshirës Allahu subhanahu wa taala. Do të vërtetë të kërkosh Allahut, i Cili është mëshirshëm. Edhe kjo gjë tregon që thelsi i Allahut nuk janë të krijuara, edhe këta kanë marrë argument dietarët për çështën e Kuranit, por kanë folur për çështën e Kuranit që kurani nuk është i krijuar, sepse Kurani është fjalë e Allahut, dhe fjalë e Tij është e Tij. Edhe nuk ka se si të jetë i krijuar, sepse profeti al sallallahu alajhi wasallam ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala i është lutur me thelsin e Tij. I ka treguar që s'tan të krijuara thelsi i Tij subhanahu wa taala, dhe nuk ka se si të jenë. Edhe nuk do të shkonë njeriu ndërmend këto gjëje, po sikur mos kishin folur grupa e humbur ata kishin ata kishin përmendur të këtë çështje. Gjithashtu një prej dobive që përfitojnë prej këtij hadithi është që Allahu subhanahu wa taala secilit prej tyre nuk i ka të barabarta në modështinë e tyre. Ata të gjitha janë modështore, janë shumë modështore, por ka për tyra që janë më të njerëz se disa të tjera. Për këtë arsye, kënësia Allah, e Allahut është më e madhe se zemrimi i ti. tij. Prandaj edhe ne i kërkojmë mbrojtjen e Allahut me kënësinë e tij për zemrimin e tij. Dhe falja e Allahut është më e madhe se ndeshkimi i tij, pra edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në hadith që Allahu i mëdhëruar ka shkruar mbi arsh, mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Për treguar domthonjë që mëshira e tij më e lartë është njëcilsi më e lartë se si zemrimi. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka treguar ne që në Kur'an kemi disa sure që janë më të larta se disa të tjera. Për këtë kemi surën Al-Ikhlas, që është e barabartë me 1/3ën e Kur'anit. Kemi kemi ajetin Kursi, i cili është është ajeti më madhështor në Kur'an, do kjo tregon që fjalët e Allahut nuk kanë gjitha barabar të barabarta njësoj në vlerën e tyre që kanë. Përkundazi ka dallim në mënyrë, ka për hyrë që janë më mëdhdështore. Prandaj dhe ato fjalë të cilët, ato ajete të cilët përmendin Allahun e mëdhduruar për shkrimin e mëdhdësisë së Tij, janë më të mëdha se ato fjalë të cilët flasin për ndëshkimin e mosbesimtarve. Edhe raste të tilla. Një dobi tjetër që përfitojmë prej këtij hadithi është se në hadith tregon ë tregon profeti sallallahu selam disa gjëra të kundërta. Dhe e fillon fillimfare me zemrimin dhe kanësinë. Kur treguar çift të dyën të kundërta dhe të dy janë të cilat i necessit Allahu subhanahu wa taala dhe robi i kërkon i kërkon mbrojtje Allahut me zejsinë e tij të mirë për zejsinë të dy të mirë janë, për me zejsinë e tij të mëshirës për zejsinë të e tij e cila është drejtësi. Atëse zemrimi i Allahut subhanahu wa taala është drejtësi dhe, dhe vendos zemrimin e tij me drejtsinë ti e tij ku duohon ai. Edhe pse mund të jetë keq për një person të veçantë Por ai e meriton ata me dreçsin Allahut, Allahu na rrit, për zemrimin e tij. Edhe më pas i kërkon mbrojtje Allahut me falin e tij prej ndëshkimit të tij. Edhe në fundfarën kur vjen tek tek madhështia e që në se ti Subhanohu Teala, nuk thot kërkoj mbrojtje më ty prej dikujt tjetër, sepse në të vërtetë çdo gjë që gjendson universi është prej Allahut mëdhëruar. Çdo e mirë ose çdo e keqë që ne shohim është prej Allahut Subhano Teala. Ollë të prozitoseni në botë kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Çdo e mirë dhe çdo e keq që vjen vetëm prej Allahut subhanallahu teala. Çdo e mirë vjen me mëshirën e tij, çdo e keq që vjen me drejtsinë e tij. Shkojmë të sillni një shembull që ta kuptojmë këtë çështje më qartë. Kur ti ke një person kemi një person i cili është i pa shtetit, është njëri i drejtë, është njëri i mirë. Edhe ti ke merituar një ndeshkim të këaj. Edhe ti të shkoni thuat ti Un e di që unë e di që tash jam në dorë tate, e di do të më ndyshosh me drejtsinë tënde. Por unë po të lutem të më falësh me mëshirën tënde, edhe mos tënde. më ndyshosh me drejtsinë tënde. Do të thonë shkoin drejtosh po atij dhe nuk shkon në asgjë tjetër. Megjithse te te krijesa kave rival. Nëse nuk e mund të shkosh te ky shkon te diqush tjetër, nëse tek Allahu subhanahu wa taala i cili nuk ka rival, atëherë shkoin drejtosh po atij. Kjo të rgonë që nuk ka, nuk ka në univers as një thërmini që egziston pa dëshirë në ti dhe pa leje në ti. Se që kemi të rguar në mësimit e kaluar leja që ka dhënë allohë për egzistencen e gjëreve nuk do të thot që allohë e do këtë gjëtë është e dashur për ta. Allohë ka lejuar gjëretë këtë që gjëtë e kështë e një një për disë përvuar njërzit edhe pëse të nuk e të dashurë për ta. Sepse në k A ne duhet kuptuar drejt çështje që Kur'ani lejon gjëra që ekzistojnë në kjoja, i lejon për të sfuruar njerëzit. Të pyetje bën gjithmonë njerëzit që nuk kanë, nuk e njohin Islamin, dom pse lejon Allahu që, që të ndodhin këto në vrajëshën tok. Lejon që njërzit, po të sfurojnë njerëzit, po mos e lejonte, atë njerëz do ishin simelajët që nuk gaben kurr. Do po gjëse nuk do bën, nuk do gabenin kurr. Atëherë nuk ka sprova, po s'ka sprova, nuk ka azinë, do në xhennem, nikjo që Allahu ka krijuar njeriu në dynjë ta shpërblej nëse ai punon më mirë, do të, të ndeshkojë nëse punon më shkija. Prandaj me like-et nuk kanë as ndeshkim as shpërblim, sepse ata janë krijuar vetëm për të bërë punë mira. Dhe nuk kanë sprovë në vetvete, siç ka njeriu. Dhe këllëz sprovën nuk mund të bëhet nëse njeriu nuk do t'i jepësh drejt, ç'ai vepronte mirë ose dë vepronte keq, i kimën kohë. E rëndësishme është që kur erdhi tek përmendje e qënismë dhështore të Allahu subhanahu wa taala profetit sallallahu alaihi dhe sallam përmendi gjithashtu atë edhe tha kërkoj mbrojtje me me ty prej teje e gjithë kjo domundum tregon për madhshtinë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka gjë që del nga pushteti i ti. tij por ne dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar te një prej gjërave më të mëdha më e mand të as cilave dëmtohet një njeriu që është magjia ka thënë oma hum bidharrin bihimin ahadin illa bi iznillah Po ata nuk i nuk i bëjnë dot dëm as kujt, vetëm se me lejein Allahu. Për treguar që në të vërtet e lejoj Allahu pa bën ata, sepse ata mund të përpijnë shumë, por po se lejoj Allahu nuk e bën dot. Kështu që ti në të vërtet duhet i kthesh vetëm Allahut me dhëruar, ti thua se Allah kërkoi mbrojtje me ty për teje. Në vendun se dëshiron Allahu subhanuhu te ruajm për tyre, dhe nëse nuk të ruajnë për tyre, nuk ka bërë pa drejtësi, por vetëm se ka vendosur drejtësinë e tij mbi ty. Gjë që do të rëgëm dhe në pikën që vjenë në poshtë. Kështu që nuk ka përveçti, subhanu e taala, gjë tjetë që mund të mbrojë është ti për i ti, si shka të kryesat. Nuk ka njeriu kënë tjetë përveç Allahu, subhanu e taala. Si shtotë përveçti, al-salem, gjithashtu në hadithin tjetër të cilin normalisht duhet që të adish dhe njëri për nesh, sepse e thotë kër fle gjumë ndër tërën thot Allahu meslem tu nefsii leyk ofawad tu emi leyk ojghet wajhi leyk walja tu dhahi leyk ndër tërën pastaj thot la malja u la manja minka illa ileyk ot la malja malja ngjun rabi dhus rahim manja do thot shpëtim nuk ka strahim do as shpëtim pra i te vetëm se me ty do më thon kur ti nuk e nuk ke më këmbrohesh për për ndoshkimin e Allahut vetëm se me Allahun nuk e nuk ka kush të mbron për Allah vetëm se ai nuk e kthejm vetëm se tek ai. Gjithashtu dhe strehim për i tij nuk të strehon dot kush vetëm se ai dhe nuk të shpëton për ndeshimin e tij vetëm se ai. Atëherë shko dhe vërpo vetëm vetëm vetëm se tek ai. Nëse një njeri frikësohet për dikujt, normalisht largohet prej tij. Nëse një njeriu ku frikësohet për Allahut, drejtohet për tek ai. Dhe kjo është nga mundësia Allahu subhanahu wa taala që nuk i takon krijesave që nuk ka mundsi njeriu të largohet prej tij edhe zhjidhje vetë me është këra i ka frik për i ka frik ndëshkimin allot më dhruaj që i të kthejë të ka i të të nështërojët ati subhanu e ta'ala. Kjo ishte pika e dytë. Pika e tretë, ka të bëjt gjithështu me qështjene kaderit dhe të mënë, të pika e dytë, a i që në kaderit, dhe për në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në kriezas si për ato udhëzim vetëdetyre si për shembull janë kadërit. Edhe ky lloj hadithe që përmendën për ta nuk ka kuptim. Kur ti u thua kërkoj mbrojtje, kërkoj Allah, kërkoj mbrojtje prej teje më ty, funçion shne. Teqen thonë tha, nuk vim për nuk vim për Allahu teqen, teqen vjen për iblisin thonë. Kjo ky lloj ka këto hadithe është kundërpërgjigje për ata të cilët pretendojnë se ka kriza të cilët dalin nga pushteti i Allahut subhanehuala. Prandaj dhe njeriu domthonë i kërkon mbrojtjen e Allahut prej zemrimit të me kənësinë e tij, prej ndeshkimit të me faljen e tij, edhe prej tij me të për treguar që nuk e kushkon në një njerëz vetëm se tek Allahu subhanahu teala. Ky është vend vendktimi vend i jot në këtë dynjë dhe na herët. Dhe për treguar që asgjë nuk del nga pushteti i tij, prandaj vetëm atij takon nisiimi, sepse çdo gjë është në pushtetin e tij dhe nuk del nga me vështirë dhe pushtet i tij. Jo se si pretendojnë grupet e humorit që pretendojnë që njeriu krijon veprat e veta, edhe njeriu është i cili e udhëzon veten e vet edhe poshtë dëshijë Allahut al ta udhëzoje. Allahu la faalt. Dhe në fund fare mbyll profeti sallallahu alajhi wasallam të hadith duke thënë la uhsi thana an alek, nuk mund të llogarisë dot lavdërimet për ty o Allah, ti je siç ke lavdëruar veten tënde për të përnuar që më dhe shtia Allahot, dhe cilësit e ti janë aqë më dhe shtore, sa nuk ka mundësi do të asni kërjes, ta lepëdërojë Allahot, si që mejtonë më dhe shtia ti. Edhe profetis Salam Selemi, cili ishte një riu, më i lardë të dëtë të bodh, dhe një riu që e një i fësë Allahot, më shumë se shdo kusht tjetër, e thot të lojë fjale, e jo më dhe të që vinë basti. E disa djetarë argument që Allahu subhanahu wa taala ka emra të tjerë përveç emrave që ne që ne e njohim në dynjë. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk të lavdëroj dot ty siç më siç e meriton madhështia jote. Dhe, dhe lavdërimi Allahu bëhet me emrat e Tij. Lavdërimi Allahu subhanahu wa taala bëhet me emrat e Tij. Dhe përdesë profeti sallallahu alajhi wasallam paranojnë që nuk e lavdëron Allahun siç duhet, këto tregojnë si që, që paska disa emra të tjerë që profeti sallallahu nuk i dika. Dhe kjo është e vërtetë ti shërgodni han ditë tjetër që profeti sallallahu alejhi dhe sallam do ditën e gjykimit i lutëm Allahun më dhëruar me disa lloj lavdërimesh që nuk i dinë në dhunja. Dhe lavdërimi Allahut si thash bëhet me emrat e tij. Imson Allahu subhanahu tallah ditën dhë e gjykimit kur të bëjë shefat profetit sallallahu alejhi dhe sallam ditën dhë e gjykimit për të filluar llogoria dhe dhe shefat të tjera edh i lutet Allahun me disa, disa emra të cilat nuk i dihet on dhunja. Ai e ajo të tërëtat. Pika tjetër është, në lidhë me qështën e kaderë gjithashtu, është disa dobit marra nga fjalla nga një hadithi profetis s.a.s. është një hadith më dhe shtarë, i cili quëtë hadithu l-hem. Hadithu l-hem në dhënë hadithi i mërzis. Transmetohet nga profetis s.a.s. se ka thënë, nësë ndonjë njërit për ju shtë t'i bije ndonjë një mërzis, pra të që do të dvijë, ose për atë që është ose për atë që ka qenë më parë, domethënë mërzinë më në lidhje me tre kohët dhe thotë, pasi i bë i domon një mërzie më dhe thotë, Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika, ma'dhin fi hukmika, 'adlun fi qada'ik, es'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bi nafsik, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahad min khalqik, aw ista'tarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Anta ja'al al-Qur'an al-'azim rubiya qalbi ot entergjallu Kur'an ya rabi'a qalbi onura sadri o jala huzni wa dhaha habmi wa ghammi hot kushafotullai lutje thot profet sallallahu alaihi wasallam allah ka bërtë larguar ati mrzinë ti dhe ka bërtë zvendësuar atë me gzim i thonë dërgore allahut ata mësojmë te lutje apo po është ndomozshme për atë që dëgjon që ta mësojë te lutje kush ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam ka hadith dhe kuptimi hadithit, shkurtimi ish për parësit për bëjnë nëndalëm në nëndalëm në nëndalëm, pika është, o Allah, unë e më robë iotë, ja, unë e më robë iotë, fëmija i e robë i tëndë, fëmija i e robë i tëndë, balë i mësh në dorën tëndë, më dhënë kur dëshonë, ti ta dritosh dikë, kapë këto, edhe të rahisit duash. Madhe i nëvije hukmuk, bjukimi iotë, mimua është zbotuar adlun fi qadhauk gjithashtu do të gjykimi jot të ku nësh i drejtë dhe faktimi jot faktimi jot të ku nësh i drejtë eseluke bikull ism huwa lek do po të lutëm ty me çdo emër që është emri jot që takon më dhështisëm ne të cilin po të lutëm ty me çdo emër që është emri jot të cilin e ke zbritur ti në librin tënd Ose e ke mësuar atë ndonjërit prej krijesave të tua, ose e ke fshehur atë në dijen e gajbit tënd, po të lutem hu megjithta jema thot, që të më bësh Kur'anin e madhëruar shiun e zemrës time. Do të shpjegojmë kuptimin e kësaj. Dritën e qehrorit tim dhe pastrimin e të gjitha llojeve të streseve për zemrën time. Ky lloj hadithi ka përfshir domethënë një gjëra shumë e bukur, dashë është e nevojshme që besimtarët ta mësojë ta kuptojtë hadith dhe ti lutet Allahut kur ka nevojë me të. Në këtë hadithën përfshirë gjërat, do të thënë treguar të gjitha ato problemet që i has zemra. Ato shqetësimet të zemrës, ato shqetësimet për ato që ka qen ose stë, ato shqetësimet që janë për ato që që është në moment, kohë të tashme ose për ato që do të vinë më mbarë. Dhe ka treguar mënyrën se si ti e largon njëto shqetësime. Normalisht që njerëzit Të gjita janë përpjekur që të largojnë dorë shqetësime. Dhe ky është një prej qëllimeve kryesore të gjithë njerëzve. Çfarë është ata besimtarë ose jo besimtarë? Qëllimi i tyre është të jetojnë të lumtur, të largojnë çdo lloj shqetësimi që hasën në jetën e tyre. Edhe njerëzit kanë gjetur mënyra të ndryshme për largimin e tyre shqetësimeve. Ose duke menduar se an të tilla. Edhe disa brejturi që i kanë kuruar ato duke Duko dëgjuar muzikë, duko zhytur në gjunafë, duko menduar se këto lloi gjërash i ua largojnë natyrën stresin nga zemrat e tyre. Por në të vërtetë ato janë shkaqe më të mëdha që i shtonin stresin njerëzit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njeriun për dheu. Ndërsa shpirti i ti tij është ka ardhur nga lart, është krijuar nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe sigurisht se Ushqimi i trupit është prej dhëvut, gjithashtu dhe ushqimi i shpirtit është prej lart. Edhe shpirti i cili nuk ushqiyet normalisht që stresohet, vuan dhe këto vuajt e të këtë vuajtje shfaqen tek trupi i njerëzit. Nëse trupi i njerëzit ushqiyet nga dhe dhëvu, do dhe të thonë çdo gjë që çdo gjë që han njeriu dhe ushqiyet më anasajin nga dhëvu, qoftë buka ose zarzavatet, ose çdo gjë tjetër nga dhëva ka origjinën. Mande cilës ushqet njeriu, trupi i ti, tij, gjithashtu edhe shpirti, përderisa ka ardhmë nga lart, ushqimi i tij vjen nga lart. Dhe ky lloj ushqimi është që njeriu të lidhet fort me Allahun subhanuhu teala, duke larguar çdo pengesë që e çon njeriu të qollojë mëdhëruar, duke injësuar atë, duke lexuar fjalën e tij dhe duke besuar atë. E thotim në Mekaim që një prej shkaqeve më të mëdha, to cilat jalargon njeriu të stresin, është injësimi Allahu subhanuhu teala dhe istighfarin. Prandaj Allah subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar besimtarët për këto dy gjëra në Kur'an, sepse këto janë thelbi i lumturisë e rrit njeriu në jetë, në këtë në këtë botë do në botën tjetër. Thot fa la ilaha illa Allah wa astaghfiru li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Dje se nuk ka të adhuruar asgjë përveç Allahut dhe kërkoi falin Allahut për gjunafin e thënë për besimtarët dhe për besimtarët. Të dyja janë thelbi Ma nësë cilëve njëri ju a rrinë nukëtorin Për të rridur të këllohë Edhe për këta rësue Edhe shëjtani thot Thot e shkatarrova birin e demit Me gjunafe Edhe me shkatarroja i mua Me istikfarë dhe me fjane la ilah ila, Nga që ku njëri ju bën gjunafe I stresohet zemrë I ngushtohet Shqetsohet Mërzitet Ndërsa i stikfari Ndërsa i stikfari dhe mësimi i Allahut subhanuhu teala është një përshkaqje e më të madhe që e largon njeriu zemrimin të mrzin nga zemra e tij. Nga çdo lloj stresi. Prandaj në momentet vështira, në momentet vështira njeriu është e pëlqyeshme që të bëj lutjen që bënte që ka bërë junus alay salam, me anë të së cilës ai i, i kërkon të Allahut ta shpëtonte. La ilaha illa anta subhanaka kë inni kuntu minadh-dhalimin. Dhe thëlvi lutja është e dy gjëra që ti vlojë vetëm edhe unë më gjuna fjalit për ne gabimet e mia. Prandaj këto janë thelbi i lumturisë që që ta arrijë njeriu lumturinë në jetë është që nicej Allahun subhanetullah, ta nicejëto me fjalët e tij, me, me zemrën ti, me ti, me e tij, me veprat e tij, me mbështetjen e tij, me shpresën, me frikën, me dashurinë dhe e dyta është të kërkoj falë Allahun subhanetullah. Njësimi e çon njeriu dhe fut tek Allahun subhanetullah, tek porta për të hyrë për të hyrë Të këlloj më dhëruar Në dërsa i si të fari Largonë perden Që ndodhën dhe më të njëriut Dhe e pengonë këtën këpërde që, që të shkoj të këlloj Edhe duke bërës të këlloj më dhëruar Dhe duke njësurë Allahun Dhe duke bërëdhikër me njësimin Allahun Dhe duke e besuar të me zemër Dhe duke i luturë Allahun të tolë e forme Shkonë për të këlloj më dhëruar Dhe afroët të këhi Në gradë më të larë Dhe kuj hadith Për cilin e më flasim Kuj ka përmëndu të lejgje në formë më të mjerë Për ndaj dhe Në fillin fare vjen, Në fillin fare vjen hadithi me përnimin që O Allah, unë e më robiot Në më dhe që amë dorë të ndë Dhe vetëm në dorën të ndë Për të reguar që aje një sonë Allah unë më dhuruar Dhe nuk di zotë për të Dhe asla dhuruar përveç Ti, subhanu e ta'ala Pra në thua, o Allah un Nuk ka për mua të adhuruar dhe Zotë përveçteje Unë edhe baba im dhe nëna jote Ne më gjithemi robërit e tu Edhe gjithë pasa para ardhë si të mi Janë robërit e tu Dhe vetëm të tujt Edhe mbas i e parnon këtë lejgje Nduk e thënë që oa Allah unë e mi dobët Edhe vetëm prejteje Vjenë gjdo e mirë Edhe gjdo e keqe Me drecine ti osa me më shirën e ti Prej, prej Allah së ma në talë vjen E parnon dhe përne i thot Madhë dhe në firë huk muk. O gjykimi jot mbi mua është zbatuar. Dhe kjo lloj këtu lloj në këtë hadith nuk flitet për gjykimin e shariatit, për ligjit të shariatit që thotë kjo është halal, kjo është haram, por flitet për, për gjykimin që ka vendosur Allahu në univers, që kjo do të bëhet kështu, kjo do të bëhet kështu. Ky lloj gjykimi, në të lloj rasti besimtarë i e parnoën, dhe kjo është pjesë e njësimit të Allahut, ta parnohen se çdo lloj gjëje që vjen do zbatohet në univers është vetëm për Allahut mëdhëruar. Edhe në vetën tënde thua o oh Allah, Kjo morsi, kjo stresim ka rën mua. Kjo është pjesë e gjykimit të Allah. Dhe gjykimi iot patjetër që do do vendosen tok. Në tokë. një kohë që po shikosh grupet e humbura, nuk pa nuk e panë ndonjë gjëje. Prandaj kaderie të cilët e mohojn fuqinë e Allahu subhanahu wa taala, thonë që e keqja nuk nuk ekziston në fuqinë e tij, përkundër se del nga del nga pushteti i tij. Prandaj thonë Allahu, nuk e do të keqen, ajo ndodh pa dëshinjën e tij, ndonë ta. Në kohë që ne e shpjeguam është e keqja se çfarë lide ka e keqja me dëshirën e Allahut subhanu te ala. Ajo është krijesë, por e keqe për krijesën, por jo për Allahun e madhëruar. Dhe thamë që kjo është drejtësi për Allahun subhanu te ala tek krijesat e tij. Dhe drejtësia normalisht nuk është e keqe. Kështu që kur thot robi gjykimi jotë tek unë është zbatuar për treguar që çdo të gjykimin që ka vendosur Allahu subhanu te ala ka vendosur Allahu Madhurua, e madhëruar do të ndodhi patjetër. Dhe kjo lloj fiale këllë pjes lutjes, por grupe të humbore nuk ka kuptim. Se si që tharë se pësa ta, një grupe të më në kaderi e të cire të më hojnë kaderin, për në ndonjë që gjërë dali nga pushtetja allohë, së fanë të allohë nërojtë. Më pas, më basi i lutët allohë dhe i thotë që gjukimi jodë me mua është i zbëtuar, thotë që kylloj gjukimi të cini të ke zbëtuar me mua, ky është një gjukimi drejt Pra ne, thot, adilun fije këdhauk. Thot, i drejt është caktimi jëtë mimoa. Pra ne, besimtari e beson që, që caktimi parë që ke vendosër Allah që në lohej më këfodhë. Gjithashtu caktimi jetës, caktimi vjetor, caktimi djetor. Të gjithë e këto janë dretësi për Allah mbi krejzët e ti. Ose më shumë se dretësi janë mirësi dhe mëshirë në disa rase për një numër për krejzë që dëshonë Allah të mëshiroj. E me për për dhe, të gjitha ndërçifër Allahut. Prandaj edhe ti i thua lutesh Allah, kjo që më ka rënë mua, kjo lloj stresi. Kjo është drejtësie jo do tek unë, do unë e pranoj që unë jam dobimbtar. Dhe mos së gjë njeriu pranon mëdashin Allahut, nisimin e tij, pranon drejtsinë e tij, edhe i kërkon Allahut për mëshirën e tij. Normalisht te grupet e humbur kjo gjë nuk ka kuptim. Kur ti thua drejtësie e tij, ata do të digjesh në një disa forma. Për shembull, kaderiet ka derijet të cilët nuk e përnojnë për të fëqinë Allah s.w.t. ata nuk e njohin farë që ështën e drecis. Se thonë, ne përnojnë që Allah shtë drejt, por për qëse Allah do t'ishtë i, do i për të fëqishmë që t'i uzon të njërës dhe t'i humëte, këtë do thëdhë që a ju ka për për për të drecis, e të thonë ata. Ndërsa, Gjebrijet, të cilë e thonë që njëri u shë dituruarë, Thon, kjo ky lloj detyrimi nuk është pa drejtësi. Dhe pse kjo bie në kundërshtim, domethënë me logjikën, me logjikën e pasur njerëzore, nuk është pa drejtësi. Edhe sikur Allahu subhanahu wa taala të marrë të gjithë profetët, të gjithë njerëzve mirë, të i futë të gjithë në xhenem për i heqshëm, atë marrë Iblisin, në shokët e tij të i futë në xhenet për i heqshëm. Sepse për ta, pa drejtësia është ajo që është e pamundur. Nëse asgjë që është e mundshme, për ta qoftë drejtësi. Me të them numeri që është larg larg të logjikës njërësore dhe çdo njeriu i tjerë që ka sadopapologjik nuk e nuk e kap trurin të logjikë. Gjithëta filozofia vetëm si si për dal nga e vërteta. Nikoj që Allahu subhanahu wa taala thotë: "Ya ja, ibadi inni haramtu dhulma ala nafs, fela tudhalimu". Njëri u thotë në këtë, këtë hadith, e lavdëron Allahun për drejtësinë e tij që ka vendosur te krijesat. Dhe kur ti e lavdëron Allahun për diçka, këtë tregon që Allahu si më dhuroa ka mundësi mos e bëj atë përdisa e bën e bën dhe është lavduruar për të lëgjjeje. Por ne dha Allahu subhanuhu teala në hadithin e Kuhsi, or orbitëmi, unë e ja kam bërë vetesime të ndaluar padredirin, prandaj mos e bëni njëri tjetër padrediri. Dhe kjo tregon që Allahu subhanuhu teala ka shumë mundësi, ka mundësi që ti bëj padrediri njeriu dhe të jesh i plot fuqishëm. Por ai është më dhashtor, edhe më dhashtia e ti nuk e lejon padredirin. Prandaj sot e kam bërë, e kam ndaluar vetesim padredirin. Edhe kam bër atë të ndaluar në më të ysh. Dhe përndësa ajo është e mundshme, përndë të ne lavdërojmë Allahun, duke më duke i thënë që ti i drejt, drejtë, drejtësia jote është në të gjithë krijesat, tek mua ke gjykuar me drejtësi. Në një kohë që për grupet e humura drejt pa drejtësia është diçka që s'mund të ekzistojë kurrë, e pamundur. Ndërsa në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam shpreh në formë qartë që kjo është lavdërim, s'mund të lavdërohet Allahu subhanahu wa taala me diçka që në të vërtetë s'ka mundësi të bëj sipas ashtyre. Nikoj që Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë, edhe prandaj dësh i lavdëruar për drejtsinë e Tij që vendos te krijesa të Tij. Qadimul munqaim, ai person i Thotim, nukajim, cili nuk e njeh këtë lloj çështje, do të thonë që çdo shdë, çdo caktim që ka dhënë Allahu është drejtësi për të dhe gjykimi Allah, i Allahut subhanuhu teala është zbatuar mbi të kush nuk e njeh fto that si 1 i bëj dy ose si gjëra të tilla që janë kaq të njohura ky person po duke ka njohur veten e vet nuk ka njohur thot padrejtin që i ka bërë vetes tinjë dhe as nuk ka njohur zotin e tij normalisht ai personi si i cili nuk beson çdo gjykim që i ka dhënë Allahu është drejtësia e vërtetë dhe nuk i ka vëror Allahu për drejtësi ti personi, këtu në të, të vërtetë se ka një huars veten e tij as Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ky hadith i kthen përgjigje grupeve të humbura, të cilët pretendojnë, disa prej tyre pretendojnë që e pamundur, më falni, që padrejësia nuk ekziston kurr. Disa djer pretendojnë që Allahu subhanahu wa taala nuk është i plotfuqishëm për, për të bërë padrejti njerëzve. Prandaj dhe kaderia thon, po çes Allahu do të do ishte i plotfuqishëm dhe a i të dhe kishën dorë, u dhëzimin dhe humin e kryesave, atër në do të thoshim që a i ka përpa drecit të tëre, përse në nuk e u dhërë gjithë. Nga që ata i mëndojnë që Allah s.p.t. dhe kjo është problemin në hëngjitë, origine problemit të kryesave, njerëzve, si shka thënë shikursemin të emi, është sa ata përpichen të japin justifikime me lojgjirin e tyre dhe primet Allah s.p.t perpiqen të japin justifikimin e logjikën e tyre veprimeve të Allahut më dhuruar pa u bazuar në Kur'an dhe Sunet. Para dhon pse allaut t allaut t allaut, e bën Allahu të ndëgjë apo më, më thotë truri për këto. Edhe këthe i thën humbi ata. E para gjë është përpiqen të japin justifikimin e logjikën e tyre veprimeve të Allahut subhanetale dhe e dyta është i pronjësojnë cilësitë Allahut në cilësitë e krijesave dhe veprimet e tij me veprimet e krijesave. Prandaj thon siç e ka për detyr një krijes ti madresin e me të njerëzve kush e kush e mendon te drejtsinë e Allahu subhanahu wa taala nikojë Allahu nuk nikoj është i krahasuar me krijesat përkundër se krijesat janë të mangëta kurse Allahu subhanahu wa taala është i plot sikurse ti nuk e përfituron dot në të vërtetë modështinë e ti dha cilësitë e ti po aq e vërtetë është për njeriu gjithashtu që të përfiturojë në të vërtetë veprimet e Allahu subhanahu wa taala edhe se si ndodh në të vërtetë ulësia e tim ta Është kur sekreti që njerëzit në çështjen e veprimeve të Allahut më dhëruar, sidomos në çështjen e kaderit, shumë njerëz nuk, nuk kuplejnë, të Allahot, e kuptojnë. Normalisht nuk mund e kuptojnë, sepse ata kanë vënë me thejsit Allahut në mbrojtjen e tij. Kur ti nuk e njeh zot Allahun në të vërtetë se ç'është dashmbrojtja e tij, dashicitë e tij, promëri që të kesh shumë të vështirë që të njohësh këtë gjëra. Për këtë arsye detyra e njeriu është që kur ai thjell një shkak për veprimet e Allahut subhanetau do të, të bëzohet në Kur'an dhe Sunet një të logika ti edhe dyta është mos i përngjasoj veprimet Allah së përhanëtan me veprimet të kryesave pra nda njërzit e mendojnë në më thënë që është në veprimet Allah si, si kryesat pra në thua dëmën që ka qenë në, imam e shariu parësët këtën të rrug ishtën me dhebjën në muat të zileve dhe diskuton me profesorin e ti edhe i thotë që i ishtën janë tre persona tre Po tash po e pyet këtu domoshem, zonzi pyet profesorin ç'mendim këtë për këtë. Dita e gjykimit, njëri, do të thot njëri për tyre thot, vdiq i vogël. Tjetri vdiq i madh dhe hyri hyri në xhehenem. Edhe një person punoi punë të mirë dhe punoi punë të mirë, e kupton? Edhe hyn në xhenet. Edhe i thot Allahu subhanallahu teala këtij që kë bëri punë të mirë, hyn në xhenet, a i thot hy në xhehenem. Ai thotë që bëri punë I thotë e pët këtu që bërin, që nuk bëri punë të mira, thot i thotë Allahu ti s'më dhe mundsi më që të bëj punë të mira. I thotë Allahu i madhuar, domethënë kështu si e përfitonin ata. Unë nga mshira ime nuk të lasht jetor, se po të jetoje, do bëre ti punë xhia. Për këtë domun të më, më, pare që më, më thot, ta morësh shpirtin më parë që mos mos ndëshkoshje me xhehenem. Atëherë thotë kështu si e përfitonin ata. I thotë ai që është në xhehenem, thotë Allahu, pse më morë dhe mua shpirtin që ku ishte i vogël, që mos ndëshkojë dhe mua. Domthonë Këto muqtazilit kanë kanë një, ka një besim në çështën e ka deri të besojnë që Allahu besojnë ata besojnë që Allahu ka për detyrë që bëj gjithë njerëzit më për të dhëj më mira. Kjo është gabim. Kjo është gabim e tyre. Dhe kjo gabim e gabimin ka ardhur aty sepse ata kanë menduar që Allahu subhanallahu te ka për detyrë të që kanë detyrë krijesat. Duke menduar ti për shkakun nëse ti ke 3 lekë më dhe ke për detyrë të japësh do njëri për ty për shkakun nëse jemi 1.5 lekë për 3 5 lekë. Kam menduar që dhaja Allahu pasa për detyrë me gjë këta janë krizave të tua, bëj ti gjithë njësoj. S'është vërtet. Sepse te te kursi e Allahu subhanetau, te kursi e Allahut më dhurour nuk kanë gjithë njësoj. Dën krim nuk e ka bërë një, nuk e ka bërë gjithë njësoj. E dyta nuk ka për nuk ka detyrë Allahu në këto krizave të tua, s'është si ka njerëzën me njëri tjetrit. Allahu nuk ka detyra. Edhe në fund të parë Allahu subhanetau i jep çdo kujt atë që meriton në me drejtsinë e Tij. Kjo është dalimi. Problemit ture njërëzë u erdi, dhe pse këta fillon bën krasimin e vepërve të njërëzë me vepërve të allohës honetare. Këllu i krasimi që i përsa e ta në humbje. Dhe kjo është thelbi i humbje së grupët humbra. Qështë në e këderit. Dhe në shumë qështë e tjera. Ndër tjera pasen hadith thotë, Olla, të lutem ty me çdo emër të ndin, me mand të cilit ti ke tikë e mortuar vetën tënde. Në këtë ditë tregohet që emrat e Allahut subhanuhu teala i ka për vetes ti, sikur sa ishte pa fillim dhe emrat janë pa fillim, dha toj ka përmendur i vet, jo se ja kanë vendosur krijesa si mendën grupe të humbura. Për kumdaz jetojë emra që i ka, që i ka pasur i pa fillim dhe janë emrat të cilët burojnë nga cicitë të tij, pranë vota Rahman, Ar Rahim rrauf, të wab, albër, të gjitha këto e në emrët të cilët përmbajnë nga i cilësit lartë, dhe kemi folë për to, edhe burin nga këto loj cilësish. Thotë në hadith, të lutën ty o Allah me emrat, me gjdo e emrët tëndin, me në mantës të cilët ti ke emrëtuar vetën të nda. Edhe në këta hadith të rgojët, në këta pik të rgojët, që një prej gjërave më dobishme për njeriu kur i lutet Allahu subhanu teala është i lutet me emrat e tij. Është më dobishme se të lutesh Allahut me dhuratën e punëve të tua të mira. Dhe kjo është një prej formave që njeriu ofron Allahut. Ka disa raste i lutet Allah oh Allah, nëse unë filan punë e kam bërë për hir tënd, atëherë më prano këtë punë mirë ose më më më shpotor prej çështje të keqe, atë kjo është ka lejuar normalisht. Por më mirë se kjo është i lutesh Allahu subhanu teala me emrat e tij të lartë. Në një ndër hadith për Vejselullah dhe në shumë hadithe tjera më ka mësuar se si të lu të me ti lutemi Allahut me emrat e Tij. Sepse emrat e Allahut janë ngjë gjë më të dashur për Allahun subhanuhu teala dhe ti kur i lutesh atij me këto emra, i e përdispozuar që të afrohesh tek ai më shumë se kur i lutesh atij në punët e tua, të cilat në të vërtet janë dhurat për Ti. Edhe çdo gjë kthehet tek mirësia e Ti subhanahu teala. Edhe përmend në këtë hadith gjithashtu, thotë të luton tym është dhe emër me anë të cilit ti ke emërtuar të vetën tënde, të cilin e ke zbritur në librin tënd, domthonë këtë emër mund të jenë mund të jenë domethënë në në librin tënd, në Kur'an. E u a lemtu wahad min khalqik ose ja ke mësuar ato në njërit prej krijesave të tua dhe për këtyre domethënë është profeti al sallallahu alajhi wasallam. Më beser për profetët se nuk mundet që mbas profet sallallahu alajhi wasallam të dalë një person thotë më ka mësuar Allah sajmë atë. Ato dimë domethënë vetëm me shpallje, jo në forma të tjera. Thotë ose e ke fshehur ti, domethënë me të lutem dy më shumë emër dhe ndër tjera, të tjera me ato emra të cilët ti ke fshehur në diënën e gajbit. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala ka disa emra të cilët i ka fshehur në diënën e gajbit dhe nuk i diet as kush. Për këtë arsye, mendimi i sajtë dietarve është që numri i emrave të Allahu subhanahu wa taala nuk është i përcaktuar në 99 siç mendojnë njerëzit, por qëndër më shumë se 99. Ndërsa në hadithin që thuhet, hadithin e sajtë të transmeton Buhariu dhe të tjerë qi thuhet se Allah ka 99 emra, ku qëllimi është ky është problemi i veçantë, i cili është problemi me xhenetësh i lidhur me këto 99 emra, po jo se Allah ka vetëm 99 emra. Domthonjë sikur po thuhet që xheneti, xhenetin e fitojnë ata që mësojnë 99 emrat e Allahut, por jo se ka vetëm këto emra Allahu subhanahu teala. Ky është kuptimi i hadithit. Edhe ky hadith që po për përqendrohemi për në flasin sot është argument që emrat e Allahut janë edhe më shumë. Gjithashtu dhe lutje që po profet sallam ku bie në sërden por ti kërkuar Allahu shëfat, që ti lejo Allahut në ndërmjetësinë e krijesave dhe thot i thotë lutem Allahut me disa me disa lavdë, lavdërimë, me të cilat vëdërimë që nuk i dinë në nuk i dinë në dynjan. Siç e tham Allahu subhanallahu teala lavdërohet me emrat e tij, për treguar që ka disa emra që Allahu subhanallahu teala ka emrat e tij të fshet dhe nuk i dihet tot. Gjithashtu në lutet tjera, nën në e kam thur për vetëse ne lutemi Allahun me, Allah me emrat e tij. Një për këto lutjeve është një për aty lutjeve Cilat i ka thujtur profetit sallallahu alajhi ve lutim më të madhja është fjalë profetit sallallahu alajhi ve inne se luke mbi ne lek alhamd la ilahe illa ant al hanan al manan bidi'u semawati wal ardi azal jalali wal ikrami yahi yu ya qayyum çdo lutje për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi ve kush i kur e dëgjoj ta ky personi i lutur Allahun në emrin më të madh mban Ma se cili po ti lutesh po ti lutesh ti e po ti kërkosh përgjigjet gjithashtu një lutje tjetër ju lut dikush më të tjerë profeti sallallahu alajhi ve selamu dëgoi fa allahumma inni es'alu ka bi'ni ashhadu annaka allah la ilaha illa anta al-ahad as-samed alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad fa profetiu selami ju lutur allah subhanahu wa taala me emrin e tij të madh edhe po ti konshkëtu lutje edhe lutim për çinë më flasim sot do të treje këto ka përmendur imamet allah do të lutet allah me emrat e tij dhe kjo është një lloj sekreti në pranimin e lutjes Nëse dëshon do të pranoj Allahu lutjen tënde, lutje Allah me emrat e Tij. Edhe çdo lloj gjëndje i personin ka veçorinë e vet në, në lutje. Prandaj kur ti ke një lloj problemi që që të veçantë, i lutesh Allahut me atë lutje emërshi përsëri atë problemi. Kështu që nëse ti ke problemi jotë në gjënavët, i lutesh Allahut të të pranoj töben, i lutesh Allahut të mëshiroj, nëse lutesh Allahut të të falë. Nëse problemi jotë është me disa njerëz, atë cilët kan hyr hak, edhe ti dëshiron të marrësh, të marrësh hakun tënd, inshallah në emër ti të tij plot fuqisë të tij, që ti je i plot fuqishëm, ti i drejtë, prandaj mund të mund të marr hakun tim tek ata edhe më radh. Në fund fare, në hadith përmendet thotë, do të thonë kush është qëllimi në mbas gjithë kësaj para thënie, që subhanallahu para thënë në gjithmonë tek lutjet ka shumë rëndësi. Ti kërkon për të Allahu diçka. Po çfarë ishte kjo diçka? Duhet di se ta lavdëron Allahun e më Allah dhurou që ta rishta diçka. Prandaj fillim fare fillon pranon dobsinë vetë njeriu. Pranon që Allahu është është i vetëm në gjykimin e tij, në drejtsinë e tij, në mëvështinë e tij. Më pas e lavdëron Allahun mëmërit ditë të lart dhe më pas kësaj fillon dhe e kërkon kërkesën e tij. Kërkesa e tij kush është? Thotë oh Allah, më mundso, thotë O oh Allah i mëdhur, thotë bëj e Kur'anin e mëdhërrushëm shihu në zemërstime edhe dritën e gjokësit tim sepse shihu është kaku për mbirin e barit të pranverës edhe do më thënë që shihu është kaku jetës edhe drita do më thënë dhe këto dyja janë thelbi i fitores njëriut drita edhe jetëa e këto dyja njëriu i fiton ma në të kuranit, ma në përmëndis Allahus pra ne dhe në këto lutje i lutët Allahus të ti api jetë edhe dritë Nëna Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "O menkam e me të fahjina", "ojanna lehunura yamshi bihi fi anas", thot. Është barabart ai person i cili është në rrësi, me atë person i cili ishte i vdekur dhe ne i dhamati jetë, edhe i vendi dhe i dhamë drit, të dritë, me atë secili sa ecën mes njerëzve. Romaniçi no, nuk ka një saj. Për treguar që dhurat e Allahu subhanahu wa taala për bërat me drita, me atë secili si drejt i drejton njerëzit, zemrën e tij edhe jeta që jep njeriu në zemrën e tij për ta kuptuar të vërtetën dhe për ta zbatuar atë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur shpallin e Kur'anit shpirt. Sikurse edhe shpirti për trupin, domethënë do të thotë jetë, edhe largimi i shpirtit për trupin do të thotë vdekje. Gjithashtu edhe shpallja që i ka zbritur Allahu profetit salem, kse në zemën e tij sallallahu alajhi wasallam, ekzistenca e kësaj shpallje në zemrën e njeriu që është Kur'ani dhe Sunneti po rizolon se për njeriu do të thotë jetë dhe largimi i saj për të do të thotë vdekje. Allah subhanahu wa taala o keda lika u hayna ilayke ruham min amrina do ne kshu kemi kemi shpallur teu muhammed shpirtin e urdhave ton ma kund te, te drejme el kitabu lel iman po ti nuk e di se ç'ishte libri dhe as besimi ola kinjallahu nuran nahdi bi ma nasha min ibadina por ne e bë më të drit udhëzojmë më an të ti këtë dëshirojmë për urdhrat e ton kështu allah subhanahu wa taala ka bërë te vërtetën dritë edhe shpirt yep më an të cilesi jep jetë zemrës njeriu kështu që njeriu nuk ton luti lutet allah subhanahu wa taala të të jap jetë zemrës të edhe drejt. Sepse me an të tyre dyjave njeriu fiton lumturinë dhe largimi i tyre është shkaku i çdo stresi dhe çdo shqetësimi që vjen në zemrë. Edhe qëllimi i hadithit ku që ne intereson dhe në temën tonë është aty ku thotë caktimi i Oht është i drejtë. Për treguar që çdo gjë që ka caktuar Allahu subhanallahu te është e drejtë dhe çdo gjë që ekziston në univers ka dituar me me caktimin e Tij dhe me gjykimin e Tij. Prandaj thonë fillim fare Gjykimi jot është zbatuar me mua dhe caktimi jot është i drejtë. Dhe këto do vjali grupu të rumor nuk kuptojnë dot. Por parëse sepse tha disa prej tyre të mendojnë që është do gjykimi i Allahut vendosën të tok, kurse disa të tjerë mendojnë që Allahu subhanallahu teala u bën padrejti krijesave. Nëse ai i, i humb ata dhe nuk i uzon të gjithë. Për këtë arsye tani tregohet kjo lëgjë për treguar që Ajoj që thonë grupe të humur është e katë, është gabim Këtë ka të bëjmë e temë në tonë që se ne ka derit, si që përmëndëm Në fundë farët hadithit, thotë Gjithashtu bëje, bëje kurani, thotë Pastëri, pastruesin e shqecimit tim Për atë që ka qënë Dhe pastruesin e shqecimit tim Për atë që do të vi dhe për atë që egziston Edhe nësë njëri ujë lutët Allahu s'panë tali më të lutje Allahu ka për të zvëndësuar ati shqecimin e ti dhe stresin e ti në gëzim dhe kënesi. E gjithë kjo, sepse në këto dhe lutin do dhe një loj njësimi më dhe shtorë për Allah në suhënë të ala, të cilin kush e kupton dhe i lutët Allah duke kuptuar atë, është e pa mundu që këti mos i pasrohet zemra dhe mos i ndirëqohet zemra dhe mos i lumë të rohet zemra për i kësa i lutje e më dhe shtore. Pika e fundit, në temën e sotme, përse i bë Çdo gjykimi ka të kënaqësh me caktimin e Allahut subhanallahu teala. Sipas ndonjë njerëzit, do të thonë besimtarët, dietarët kanë kanë dy mendime në lidhje me kënaqjen me caktimin e Allahut subhanallahu teala. Mendimi i parë, mendimi i parë është që ajo është detyrë, është wajib, që të kënaqësh me caktimin e Allahut. Kurse mendimi i dytë që është mustahab, është e pëlqyeshme. Dhe fatikisht argumentet tregojnë ti kënaqesh me caktimin e Allahut nuk është detyr wajib por është mustahab. Por arsye sepse kënaqësia kn është një grad më e lartë se durimi. Domethënë një person duron edhe pse është është i mërzitur pse ndodh gjë, por duron. Nuk nuk e shfaq zemrimin tim me gojë. Nuk shfaq zemrimin me gojë. As me gjymtyr, as me zemërve nuk është zemruar për Allahut. Por është i sqetsuar për atë që ka rënë. Ky quhet durimtar kjo e ka bër detyrën e tij kurse një person tjetër i cili arrin grad më të lart, arrin gradën e muhsininve, ky arrin deri në gradën e kënaqjes madje që ka dhënë Allahu dhe këllë gradë nuk është gradë e thjesht, nuk arrin çdo çdo kush. Prandaj domethënë është një lloj gjendje që njeriu sprovohet edhe i kënaqet madje u sprovua. Kënaqet madje u sprovua. Këllë numri që është gjë që është gjë e lartë, i është çdo kush arrin atë. Nëse Allahu më dhurat na mëson të arrim atë. Për këtë arsye domethënë mendimi i sakt i dititar është që Kënaqja me caktimin e Allahut është e pëlqyeshme dhe jo vajg, sepse po dish domethënë vallai që kjo të kishë qenë një gjë shumë e vështirë për njerëzit. Shumica e njerëzve s'arrin në ato lëgrade. Prandaj mendimi i saktë është se ta mësh që kjo është e pëlqyeshme. Tashhi domethënë kemi një një detaj tjetër lidhur me këtë çështje, me kënaqjen me caktimin e Allahut. Tashhi caktimi të i Allahut përbohet nga ngjërat e mira, domethënë përbohet nga mirësitë, nga provat dhe nga gjunaftët. A është e detyruar njeriu që të kënaqej me të gjitha këto? Sepse gjithë këto janë për caktimin e Allahut subhanallahu. Grupet e humbura, disa prej tyre, thonë që njeriu nuk kënaqet me gjunaftet, sepse gjunaftet nuk janëacaktimi i Allahut. Ne nxorim gjunaftet ngaacaktimi i Allahut, që janë kaderiet. Kurse xhebria e të cilët e planuojnë që gjunaftimi përacaktimi i Allahut, po kënaqet, por të zënëacaktimi i Allahut kënaqej me gjunaftet. Këto gjë normalisht niven në mësh mënyrë të të qartë që s'ka mundësi që një person të kënaqet me gjunaftet të cilët i ka urryer Allahu dhe fund xhenem njeriu që i vepron ato. Kurse e hleficionet e jemaatit kanë disa disa domethën detaje në lidhje me këtë çështje. Ose disa përgjigje më mirë. Përgjigja e parë është që njeriu kur shikon veprimin e Allahut subhanahu wa taala, i cili është drejtësi, tek njeriu kënaqet me veprimin e Allahut. Edhe zemrohet dhe nuk kënaqet, por zemrohet me veprën e ditë keqe. Përndë kur e provon Allah një person me një gjunaf Kur vonë në mënyrë të gjynaf, kë e di që ky gjynafçi i njeriu është drejtësi për Allahun Subhanehual, do të shiqnajë me drejtsinë Allahu më dhuruar, por është me e zemëruar me veten e vet që i ndolli këllë gjynafin dhe e bërtë ky gjynaf. Këtë lloj aspekti do të thonë, do të pas parasysh do të dallimin më veprës së Allahut dhe pas allahu sa që bën njeriu. Krahasin e njeriu me me me thelsin e Allahut me veprat e tij, por e zemëruar me të këshijet e vetë vet. Ndërsa përgjithësia që kanë mund dietare dhe këto dy të dyja përgjithësisht faktikisht është Që ne nuk na ka urdhëruar Allahu që të kënaqem të kënaqemi me çdo lloj caktimi. Por na ka urdhëruar që ne të kënaqemi me caktimin në fatkesi ose me caktimin i cili është në punë të mira. Ndërsa me caktimin i cili është, domethënë gjunafe, nuk na ka urdhëruar në Allahu të kënaqemi me çdo lloj caktimi. Përkundërsinë na ka urdhëruar që të luftojmë çdo lloj caktimi. Pra ne e transmetohet që një prej dietarëve më e cili quhet Abdul Qadir Gilani thoshte unë e luftoj ka derën e Allahut me ka derën e Allahut. Domethënë se Allahom ka urdhëruar mua që unë largohem nga gjunafet, unë largohem nga në gjunafet. Nëse cakton Allahu që të bëj një gjunaft, kish me caktimin e tij, por unë po përpiqem të largohem dhe luftoj gjunafet. Nëse të mëson me caktimin e Allahut, me caktimin e tij, sepse gjithashtu Allahu Subhanallahu Teala cakton për njerin që të bëj punë mira, kështu që nuk është detyrë për njëriun që të kënaqet me të, me zhdolli caktimi, por kujonzi detyrë për të është të kënaqet vetëm me caktimin që hyn tek fatkesit ose tek kundëmirë, nëse me gjunave nuk është nuk është e detyrë për kundëzi, e ka të ndaluar të kënaqet me këtë lloj caktimi. Vetëm në aspektin që përmendëm, nëse ka për qëllim që sakt... që ai është i kënaqur me veprimin e Allahut dhe me drejtsinë e Tij që ka vendosur te krijesat. Te krijesat. Prandaj ti shikon tek një person, shikon tek një person, tokën e ka sforuar Allahu subhanallahu te me një gjinof. Në të di, e di kush është ky njerëz. Ti i zemruar i zemurën në aspektin që këj person e vebron të gjunaf dhe uren të gjunaf dhe një din në kojë i kënajju që Allah uja ka hedhë u të loj gjunafit i personi si më dëshkim të përse këj meriton kënë dhe gjunafit nuk e pasur pravësysh atë që meriton këj person kështu që bënda lejnë me dhe primit e Allahot edhe dhe primit e Robit qartë bëse kja edhe së fundi pika e fundit për të mbjullur të shi është si ka mundësi q me gjithë sa i urenë në ta. Ndyshka që, që është u rryrë për ta. Dhe u falë në mëndën që dhe në fillin fare, ka shumë gjëra që njëri u, i urenë në to, i urenë në më thënë, si shkak, mjërë, duke pasur për fundimin e tyre të mirë që ka në to, a i bëndurim dhe dhe kënaqet me ta. Pra ndër njëri ju, për shumë në qështën e agjerimit, ka rrasë agjeron një në verë, i këllë e gjë nuk është e t E të të përqërësi e njëri ju, nuk e përqërën e uren. Mi për duke pasë për anësysh shpëblimin madhë që ka të ka lojë dhe përfundimi, në mirë që ka të ka lojë madhurua, i knaj që të madhë dhe përfundimi, edhe nuk i bën për shtypi këlloj gjej, edhe pse është rrir, një urejtë ose njëshka e papërqërëshme e vogël në krasime me mëmërësin e madha. Në no, shpëlejt një një n